بسم الله الرحمن الرحيم ليوالم سره شاع سيبراهيم الله تعالی بعمل په لحاظ سره د انسانانو دوه قسمه ذکر کول یو او عمل کو دواجهې د دو باې قلبینا <خخ> نه یعنی عملې د زړه نه کوو دو همدس چې عملې کوو دواجه د د باې خارجرج نه خارجي د با بس بیا عملو ل ک سړه ړه خوې ځکه چې اوګ شوي دی نو ګنی نو وړه نو او بس کی ځکه چې تکې شوي دی کتن بو نوبه ننس د خارجي دباو د وجه نه چې کمونه یو عمل کې مثالونه پرون منویل حاصل مون پرون ویل ولم ان من الاعمال والهیات مزنه د عملونو او د حالتونو نیتونو هغه دي چې یو بشروه الانسان بدايهه من قلبه چې کای را انسان چې کمونه پوجي د وجه دی او بايس نه چاغه بايس قلبي دی لي یوهنفسسه که د ځان لکی ش لن ساقي لاظ لکهه خیسوم نه وي سووک هم نارس خدا داغ خپل کار کوي لن سا لاذا ل مخام مخه دی تعداری کوي او روان وي دد په طرف پان دیلم تن مخال او د دغه عمل چې کوم مقابلي د هغې نه ځان س و من ژ د عمللوونهغه دي چې یباشي روو چې کوي دا انسان دی ل رالی مووافقت للیخوان د واجهې د معحول نه د موفقت د چا نه مالګرو نهڅوک په جړه شي سرم به شي په جړه شي د کوون یو سړیوخوااند دي جو کوون سرم شي او خانې پته اوتن چې د خلکو څخه به را وکړه خصص شي او خانېموننس کوي چې دا هم خاای کې شي ګیرشي د ټول خلک سره رواني موږ لروانی دی سره روان شي موږ ليره به خلکو جوړي د درې اندري جمل نه کی د خلکو د وجه کی او لعارزن خارجيین یا د وجد او عارض خارجينا سد بوب پرشی ته به بيس شي راشي ولګه د شو سره امري موږ شروع کی خبرونه بووی کی کنه منجو ان و عطشن د لوګین او د تندین او نحوی همداسه نور سو عارض راشي و الا لم يسرا عاده لا يستطيع الاقلاع عنها اذا لم يسرا عاده چې کلنیږي ګرځلې د عمل چې کومه عادتو لا يستطيع الاقلاع عنها نو د طاقتنه لري د باندې د له دغه عمل نه مطلب دا دی چې سو پر د خارج خارجسته تر هغه پر د دې د عمل نه باندې دلې نشي زن فقال عارض او چې کله غار شي ختم شي او د ختم شي ان حلت دااب او ختم شي چې کمونونه غبع بسعملو ختم شي فر به مستحتر ان ب انسان ان او ب او ب آخر ډر کارته چې کمونو یو مغله سړی په میله یو انسان کې مست چې ورغقيې یو غ چې کمدنو په مینه دی انسان کې یا په شیرونو کې یا د بلسیز د ووج نه بل کستررو لا موفقتې قومي دا چې کمدننو موستر وي مجبوره وي چې کمو لا مو هغه موفقت د قوم ته فیل باې وځ یو سړی دی چا سره محبت دی د محبت د ووج نه چا سره سر محبت دی داغي محبت دا وجه نه داغه په شان ټوپای په سری داغه به شان جامی غوندي داغه به شان تیکار کی داغه په طرز باندې چې کومن نو لګیا دی جامو کې داغه مشابهت کی کچرتہ دا ماحول <سؤال> ختم شي کنه نه دغه دا محبت ختم شي چې کوم عارضې خارجي دي او قزان لکړ شي دیغه کار بیا نه کوي هغه کار بیا د ځان له نکې هغه مونږ وې چې مدرسه کې دی چې کمیو پټکې دی پرسکهه جام جامیم داې دي مزلمم پابان دی سر را ځ کلي تلاشي کېد شي توو پهې سر خوونډی په سر با نه سکی اړولې اړوي با نه کې شي کرهمونډی کې فلهول ی ن شو که د ځان لکړی شي طببد د لځې یوه فم یجد فغال به با دی اړويل دی یع اړو خپه دی هغه بل چې چې ک چا د کو نو کاغه مجبور کې او غته وا چې موزمه کوو ناخ په کېږي که دغلی باس کې تووپای نه لري کې اخ په کېږ مټپ نهشته ول هغه د زړونه دا کار کوو او په دکې معمولی فرار خو نه را ځي فی می باسن. قلب با وور به انسان یحب ځ ب او او کلهقلی ډر کته یو انسان دی چا هغه می نه د د سره به د قشان سره محبت کې پهله خلي یوه نفسه لما سما تر ترکه کده زال لکړې شي نو د سخاوت نکې په پرې خود لږه غي باندې نه رضوان نه دی په پرې خود دی لباس باندې رضا نه لري وان من الانسان دا, دا عمل په لحاظ سره د عمل قسمه ذکر کړه د عمل په لحاظ سره د انسانانو قسمه ذکر کړه ته م جګم دنو تقسیم په انسانانو کې کوي چې زنه انسانان چې کمندونو دا دادي چې هغه متقيس متقيز په طبیعت دي اوزنه چې کمندونو هغه نائم په طبیعت دي زنه په طبیعت چې کمندونو هغه بیدار دی دغه طبیعت بیدار دي اوزنه دا سړي چې دغه طبیعت ودره طبیعت څه دي مطلب زنه زکیو طب علی داغه نفس بهادار دي روحانیت بهادار دي نو کوشش کئ د اصول دو کلیاتو د اصول دو کلیاتو د حصول سه کئ کوشش کئ اوزن کسته اغه ته کم دنو ود بهتاباله نا ایم بهتاباله داغه نفس کم دنو بهدارنه ملکیت روحانیت بهدار نه دي دېنه نتائج کې ډېر سیفرقې شې دا اول کس کوشش کړي چې کم متيقق بې تبع دې دا کس کوشش کړي چې دې کلیات او اصول حاصل کړي کلیات او صح حاصل کړي اصول حاصل کړي او دا چې کم نايم بې تبع دې نو دې کوشش د جوزیاتو کوي مڅ دا ټیک شی هغه ټیک شی جزئیاتو پورې شکی لګي دله جو زیاد تو <سطح> مثال دا سی نکی او ادارہ دا فرس کا مدرس دا پاغی کی بی اصولے لے گڑی ری شوی یو طالب <تعلیم> بی اصولی اکڑا بل طالب <تعلیم> بی اصولی اکڑا بل طالب بی اصولی اکڑا نو اوس محتمیمان دوه قسمہ دی منتظمین چې دینه دا دوه قسمه دی یو قسم متعقص دی ناغی منتظمین سو چو کی چی داولی لگه دا بیو سو لیو شو دا بیو سو لیو شو دا جوزیت را لکنه نو نا داولی ناغی خپلکی مشورو کی آو چې کوم ویخ و بیداری ناغوی دا زمانگ دا تربیت کمه دی کلی طریقیت ایسو چو کو چې د دې اسباب وجه صدا دا دومره جزیات به اصول را ل وجه صدا ما هغه د دې غ اصل ته سوچ کین دا شروع کی چې کوم ودوی نایم به ثبا ما هغه دغه اصول به چې لګیای نو د باندې ډوډای بندکې نو په دې بل به جرمانو لګوي د بل د مدرسې نو باسي دې بل سردا چلو کی هغه د جزیات و علاج کی جزیات څه کی علاج کی ما کی نو زیاتګ یغه سر د یو یو جرم بسیس کیږي ګرځي دا غي علاج کی دا نائم به تباده ده د تکثر شوقی ده او چې کم چې غم دنو و بیدار ده یخزان نه نو هغه د کلیت شوقی ده هغه و چې د اصل ځای له چې کمونو علاج وکا اوس پرس کې وسړې ده بیمارې پکې را لید پیر خپل مې مخه ګړيډ کې مم دړډ دیو حمله کې مم نری نری سک کیږي دي سټ کې مم سفاره کون دی دا ټولي بيمارغه راځي مې کیشي سړدي مې ون وجه څه دا داسې سک بدن کې کم عنصر دي شیداغي کمي دی چې دا پورو شنو دا ټول ټولي بيماراله شي وکښ او غبل دن او غو د خپل لپاره جوړه ګولې خوري دملاده لپاره جوړې خولې د خېټې لپاره جوړې خولې د وسټ د لپاره جوړه خولې ستو سره د لپاره جوړه نو هغه به دا چې کمونه لګي ما جزوي ده نو د دروم په دې طریقه چې کمونو د اشخاصو فرق لري د قشانتي په دې دینی اعمالو کې ځین انسان اغوان ملکیت غالب دي داغه ملکیت ویخته به اداره دي په دې کلیاتو کوشش کوي مصر کوشش کوي کلیاتو چې یاره بس خوف الهي حاصل شي انو د ګناونو پرې خدل بس شي آسان شي چې عشق الهي اصل شي محبت الهي سه شي حاصل شي نو یې کامل قبول بس شي آسان شي دا سه رضایل نه پاکېدل بس شي آسان شي او چې کوم نایم بیت تابع علي هغه او بیمار لایلاج په کار د دی روحاني بیمار لایلاج په کار د دیل علاج په کار د دیل علاج په کار د دیل په کار د دیل په کار د اپ یوویږيږي من الانسان او زنه ده انسانانونا الی اقزانو بی طبع اغویخت بی طبع یا تفتنو بالعمر بالعمر الجامع دیچه کمنو تفتن کی سوچ کیو خیارتیا پداسیو عمر چه غرا غنڈو انکه ده بین الكهرات در ڈیری سو زنو جامع بین الكهرات تی و ایم سکو دون المعلولات معلولات ته سوچتے که اصل علت تا سکی سوچتے که نرائی ساری دی اقبل زلال را و روح لرا بالعلت تا فا اصل علت پاننے دون المعلولات معلولات تا نگوری والملکات دون الافعیل ملکی تا خیال لے افعیل تا خیال ندے جزی افعال تا نگوری دی تا گوری چھتا دی کار اصل ملکا صدا پا اصل ملکا بانے سکی محنت کې. ومنلو وسان بطببا او زه ځ نه ب طببع او د د په انسانانو کې مذااجونه دي ی کا مشغول هم بال کسرت البحده د ته د کسرت خواند ورکي او وحدت نه د د کوياته سووت نه د جوزیات تسهکې وبل افاعلي عنملاقات او افاعلوته سووچ کې ملکات ته سوچ نه کوې وبل اشبا الوااح او دو عملونو په ظاهري شکل باندې زور لګي او روحانیت د عملونو ته ډېر دا عمل چې کوم روح ته دا عمل چې کوم اصل سره حقیقت ته حقیقت دومره توجو نشته بلکه دا غوځیا ته توجه چې دا مهاچا ترته اشباحه ځرفته واله اوس چې کوم نشا څخه ابتدا ذکر کوي چې دا دی خبره کې دا ذکر کی چې موت سره مرګ راوي نو د انسان بدن ختميږي څه ختميږي بدن او د انسان روح نه ختميږي روح د انسان چي نه ختميږي دا بدن نو دا انسان وو صحیح ده که نه او دا بدن بنوي بیا همدان انسان وو محسن انسان روح تے. نو کوم اعمال چې د روحانیت سر تعلق لري لری کنا چی روحانیت پا گدیر ہو آنگ اعمال ام ان بیا خطیقی آنگ اعمال ام ان بیایی نو کاغخو و کبادو نو سزاگان بیم خود جاری بی نو نو پس دمرگا خنور اعمال نکی کی خود آغی غبادلی سشی شوروش وعلم ان الانسان ازاماتا انسان چی کلمر چی نو انفسا خجسده الارضی ده زمکی نا چی کم جوڑ شوی بادنو ده زمکی اغا بادن مائی که انفسا ختم شي و بقیت نفسه النتقی آ روح پاتی شی نفس ناتقا روح پاتی شی متعلقتن چې چی دا غید اجزای اصلی اوسرا چی اصل کم ده نسما دا سره سر ایسا سر ده تعلق ده متفرغتن الاما عنده ها دا روخ په داسې حالې پاتې شي چې اوزګار وي ها هغهسته چ هغه دی روخ سره یعنی کوم اعمال چې روحانیت سره کې سره کړي دي که بد اعاللی کړی وو د زړه د وخه و کامال پاتې شو شو کهخاعاللي کړی د د زر ده وخه او کامالته شو پاتې شو اوس هغې ته اوزګار شوغ معیا چېوو روحانیت ته چې کوم سوو معې بادنو که نه ما بدن شو شو ختم شو وطوراحت عنها ما كان ضرورت الحياه الدنيا او وګورځي ختم شي دنه هاغه اعمال او هغه کارونه چا صرف د ضرورت د دنیوي لپاره دي دې دنیا د ضرورت لپاره د بدن سره کوم تعلق لري هغه عمل ټول شو ختم شو چې تا ته بدل نکم اعمال کوله خود به خود شو ختم من غير داعيه قلبيه بغیر د داعيه قلبيه نه کوم اعمال کول بغیر د داعيه قلبينه ختم شو وبقيا فيها ما كانت تمسكه في جذر جوهرها او فاض شود په دی روح کې ما هر اعمال چې كانت تمسكه چې دی روح او دی نفس ناطقه بر ايثارول في جذر جوهرها په اصل خلقي دوه يخ نه چې کم ده کې به ايثار يدل کنه او اک عمل شو فاض شود بس دا غمال او شکلونو شو روح شو که د چا غول شو کول که د چا مار, مار شو کول شو شو شو اوس برابر ح ان تبرزو المکیية وتضبل فهية اوس چې کمونو بههمیت زب شو, و شو, شو وقت تبرزو او ملکییتڅ شو کاره شوزیت په دغ کو وخت کې تبرزوملکییتو کاره کېږي چې کمونو ملکییت او کمزور شي بهیمیت ای ترشه حیها من فوق هقون به حزیره القدروس او راورريږ چې کمونو پهې نفس نات بان دبارې نه غ یاقین د حزیره القوس چې د کم نه کمفیزانانو کېږي که نه اوس د بلکو لغ داسې قبلی چې سووایه م ځکه ته سره معوه ستا نه بهیمیت څه شو او به ما اصلي عليها من هلاك او په هغه سبانلی راوریږي د ته کومونه هغه سو شغات ورکول شدید د دغه ځینه وحینه اذا تتالم الملكيه او تتنعم په دغه ټیم کې د روحانیت د ته یا دردونو نصیب کیږي تتالم او یا چې کومه تنعم یا ورته نعمتونه نصیب کیږي نصیب یا د درد دیږي او يا ديشك امنا خوشحالي الملكية أو تتناعم واعلم أن الملكية <تصفيق>